Ekainaren hogeita hiruan izanen da azken negoziak eta Bilkura Parisen eta APA apawagenentzietako langilek beren lan baldintzak gero eta aukerragoak direla salatzen dute. Enpresa eta kolektibitaten arrisku desberdinak hobeki kudeatzen laguntzen dute APA izan gizon eta emazten segurtasuna, arrisku teknikoak edo ingurumen arloko arriskuak legeak eskatzen dituen bezala. Tiergifakon, biarritzeko apabagentzian lan egiten duen langileen ordezkariak emaiten dizkigu beren lanari buruzko seetasun batzu. Zulu du, du kontrol teknik, e de prevenzión, vis-à-vis -vis de tous les textes réglementaires, aussi bien au niveau du bâtiment, de l'industrie, des services, de la formation également, tout ce qui est lié à la sécurité et aux obligations réglementaires des, des entreprises principalement. Solatatak berrikusteak gizon eta emazten arteko berdintasuna eta eztabaida soziala dira aldarrikapen nagusiak, Thjifacon. C'est une, une, une négociation salariale au niveau national, les augmentations que on qui ont été proposées qui sont trop faibles, La meilleure dialogue social dans le egun osoan greba dute beraz langileek zailtasun batzuekin egia erran egitura txipiak izanik presioneak salatzen baititzuten nagusien aldetik eta ondotik negoziaketarako azken bilkura ekainaren 23 izanen da.